تولوا جوه قمتبل للمشرق والمغرب ولكن البر من بالله واليوم الاخر والملائكه ودوال الكتاب والنبيين واطعموا المالاف به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقاموا صلاه وادوا الزكاه في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون يا صلوا الحسيو اول الله صفاته قد اخى يا دو می شه کې بیان د اسبات او د فرض شوې اول یې شه کې د دې کې تفصیل بیان شو سر صفات او احکام بیا پسے داور توحید او وضو سر د ادله او نکتہ د اسبات رسالت سر د فلسفیت او تفریق بیچاره بیا ذکر دنیا می ارباو د پارا د ترتیب و تشکیر د انسان خطاب عام میں پس خطاب خاص ہو اپاہی کشپک خطابونو اول کے اتنے متوندونت متین ادرین کے درے پلیتائیں دہاباؤ سلوڑ دموجودیو درین ان کے انکار دا غید اوامرو اتیان بن نواہی سلوڑوں کے انکار من الانبیاء السابقین پیزن کے انکار ددے نبینا اشپاگم خلاصہ ہو بیالے ہو شفے پر رسالت تاثر جبریل راضی جواب اللہ را لے توری تعالی سولیمان بیان کے جواب اغه شهر نو کرے دین چه اللہ لاله کې جواب ما ذلال الملک تو زمون الفاظ رات کې جواب رائے نہ موئی دژ مستوی پنځم ته دنس کې قائل نندیو کې شبابن کے جواب زدا الله د حکم صاحب دار پیغام دانان آیت ته دغه جواب سفانہ و الله من کی خبر لری نه اتم تحویل لفبری نحم تواق و صفا مروا او میز کے ذکر دیبرائیب علیہ السلام لیس بات امور صلاح سا تا تیمہ کی رد شرک فیلیو دا آغا سی دنو چدہ غیر اللہ پر نمبانے تقربان چدہ ما اللہ تنیز دی کئی از ما اسوال کئی دیدانہ دیمائیں صدا او پدیل کے بیان دی جہاد دے جہاد اصل کے مدافعات تا ہوئی دفع کم سړی کې چې غیرت او د فکور نی مذاق کور هميشه به پردي دا معنی چې کم سړی کې پر دین غیرت ني مذاق دین ډېر کمزوري کوي څه لگا مالی خو چې بدين بدين غیرت دا معنا چې هو سړی دین بدواي تر هغه مقابله وتی علما او باچان پتوره کہ چرے بادشاہ پا اقبل ملکِ ظالمان حدود او قصاص نور کئی اکنو ملک او بدم نشی دارنگی کہ چرے مومنان دا اقبل دیم مضافعات نکئی ندیم بے برباد چئی باد خلق دیو جنہ قرآن کی گھتب الٰیو کے رد باطن اہم اما صلاو چرے رد او کئی، چرے باطن رد نی ایو سر ایدانو جزا خسرن نو داغل خسری توب اغلا فائده نوار کئی داغل دین کم گو رده بنید دا اللہ چه مدافعات کو کی دانا چه دان خسری کی حاج که یو شپاک یو بودای دا کابل راستا ویجی دے شیطانان نولی ماورتا ایم اولی باغوانو نید دا خود را حید شد دے ویارا با وطن که ندیر روانی کری دی اسمی تو گوخ کلی دا ایجا تا بنقصان نرسوم ماورتا دیر ہوئی ندغه حاجونې یلارو ده سې تو بده تر اوسه چې شیطان باندې وره دا یی شیطان اولاد فرقه باطله زنا ده چې یوسړې هغه ته بد نه وي نو دا د روح دین کمزورته ده دا د ډیر دین کيلو چې له سره له دین په کار ده خو بغیرت د غیرت دا معنا یوسړې باطل ده دا راته خپل څه توه دا به معنا سره نه کوي او که طاقت دې په بادشاہ پاغبانی با حد لازمیت او اغل ارہا صدا باورتنگ اگا سرے چی امن کے بیر قتل گورنر حضرت امر تولی کل چیدے کسوکی کردی اخوض بورت گولی اگا زیفر او گوستے دے حضرت امر ایرہا مکی کراتا ورتا ایت تولی کسوکی کردی پښاور باندې کا او حکومې کو چې په لاتو موسنې کې مفصل حدیث ده دا دغه فارسي حدیثه او وی وو ټول شاور زخمې کوي زوس دغه دې چې تیرې شوې حضرتونه بیا حرامه شي کوي ځکه نو له موږ ملشيو بیا وی وی جوړوي چې شای ټول زخمې کوي نتر والی شي بیا وی پرې وبو پدریم لري بیا وروخته بیا هو ټول ځای ځغښیوا هغه حضرت کوج نه می پدریم وځ نه تا نه دا دریم للی چې تما وه حضرت مولا بیا و بدماشي کې هغه میرے توګه اسلام کې اسلام نه دغه اسلام ته پک تنظیم قا دینان کوي یو څو به قا دیني کي پرابونو ساتي یو څو به را دي کي یو څو به شي کي یو څو به دي او اسلام ولې سوې کې من کاته بد غوي اسلام کې قرونبه رد من کړل لا اله الا الله لاړ ګوې غړي رت کول ګوې دا نجې چې کلم مسلمانانو فریضه ده معروف نه نه منکر پر غره نو قالې چې مسلمانانو کې دا فریضه بلال بن ربای کې ابن عمر سره قراندار سره او څو خبره وکړه ورته یې تعال پیغمبر مقابل کې خبره وکړه ته پیغمبر نه غیره تي والله الاه کلمه کا ابدن قسم خوړای خبره ورسره وکړ او ما کلمه هوتامه سره ابن عمر ورته ویل دیو یې فاطمه کوار او دعوی صاحبو عمل دعوی رد من کار اپا دین غیرتو جو سڑی پا دین غیرت نکی پا خرای رسول غیرت نکی ہندارسی عمل دے دعوی سفیان که بامنا نم دی واغم نکی پا پاو کوئی دعا ظلم دے پا کناو گل دی حیوانات نوک دی کوئی دعا ظلم دے همیش دپار توری باتیگن کلی بیفا غیم خلق دی غرد منکر منکر جہاد مانا سا رد منکر پا ملک بانی کافر مسلط شد دی ایو سای غیرت نگی جہاد دنزی نغسی ماند دی ہاں خواست پروت تی دیو جنر درم مضمون دی جہاد دی که مسنوانانانو کی جہاد وئی کوشش تا اگ قرآن کی جہاد بیادل اس قسمم بیان کرو پوچھو لکی جہاد دی نفس رد دی چی نفس دی بد اته خپل پټه کی نن دې آرام وای اته نن دا مر سبق وخه دا عبادت وخه چې کله بدن کې jihad طاقت نی مدافات نی ناقصړی دانګ زیاد ته طار لا ته ومه نوبې منی یاد د پهلوان سره دانګ زیاد د متذینو فرق باطل سره چې دا باتن سره دی زما پیوست نویسی پا زمان پیوست نویسی زمان تین مخواڑو او خلکو تا داغا بطلان ٹھے دارنگی بیا جیحاد دا بادشاہان اوسرا چه ظالم تا ظالم ہوئے حارون او حارون رشید و صوفیان دوڑا ملگری پا سبق کی حارون بادشاہ شاہ صوفیان شیخ العدیس شد حارون ور تا خطولی جو چیزو بادشاہ شاہ انتا زمان مرگره ای تراچہ دلبار تا ساو دیفه مقرر کمه چې سغوارې دې درکم هارون بازار کې بازار چکرو د بادشاہ کم خلاف کارون و نڅغه ویواله بازار نو بازار شورش تربل سالاته یا هارون انت ظالم وانا ظالم الا اقول لك انت ظالم اے هارون تو ظالمی ظالمی ازو ظالمین کوستا ته ظالم نو کار کوم د بچانو باندې رات خپلوانو رات ردمنکر دایو فریضه او د ایمان دای ایمان جوړه کله چې مسلمانانو کې مودائنات راوې نو قضيه مودودی شي نو څو قبل قاضی شي نو څو قبل دای طبيشي شي نو بل دیو یره مونږ چاته بګنوایو دیو لا ته قران تامون څوک به دا بیا فریضه پسلسلہ کے مسئلہ دی جہاد شروع کری او دی جہاد اوچت نوہا چیزہ کافر سر مقابلہ دا غیب بیاندی دیتو ہوئی کتال جہاد آمدے او کتال خاص دے نو دیل اینا دی جہاد مسئلہ شروع کری او دی جہاد دی پارا دریس سجنہ پکار دی یو چی اگر سر جنگ روانشی یارد منتر روانشی جی اگر کلکی که اگر کلک نی نوہا پرست را تفتی دکلکوال لپارا قرآن لس او صاف ذکر کرو چرا لس او صاف اوسری کیی نوغا جنگ پولیشی یو چاہو کی ایمان پا اللہ ہوئی درم چاہو کی ایمان دا آخرت ہوئی چاہ آخرت بردہ اللہ تا پشکے گم درم چا فرشتے منی چا اللہ دا حکم در رد منکر را لے گرے فرشتو څلورم چې دفای کتاب پرمانی چې دفای کتاب کې خپلای ایمان وشي اځ خپلای کتاب کې رد منکر وشي او پینځم چاګي تابداري له انبیاءي هم بیا رد منکر کوي او ابراهيم عليه السلام سره جرم کوي رد منکرې کو مزګه اورته ورته زكريا عليه السلام مولود دټو کېد رد کو حضرت وړمکه کو دا پینځه ا کې سره تعلق لري چې کله تر رد مونږه ورکه او کې تار ستا پارٹی ده دا پندو موري ایمان بالله یو ایمان په با ایمان په فرشتو دی ایمان دا الله په کتاب سره ایمان په انبيو او د رت اتباع دی او فیزو دا هغه جسونو سره تعلق لري یو چې هغه په مال منني مال د الله په مينورې کې یا د jihad کې دمان لپاره نور یې خاص شر د استعمال ورکی او په ورکی دا نه جمال به ورکی مشرک مرتدی له ورکی نه ځی نه ورکی د ګرګا کې اقامه صلات نور دینو کې زکات مخه کړي لري نور دینو قران کې ټول صلات مخه شه لري زکات اده لري کې دمان خرچوري مخه کړي و جدارہ جیدا دا, دا قربانی دے نو قربانی کہ اول کې او سری کې د انفاک مسلې مال لګول شي روزی جوړ شي یو کہ مال ورکه دمته د موس پابندی د الله نه یریږي کجيات کې د موس پابن نه اغزاد نه ده درته د فرای هه سمانی آتا زکات سلورم چې لوځي کړی دی با لوځل کې تانو اوکم که زر دخرای بندائم از دخراینا بمال اوزان قربانو اوز چو وقت را گئے نو پلو زی ٹنگ زاننا جوڑا که جاعت تانشم تلے جوڑنیم اب بات دیرا که نو یو چه مال لگئی بین چه مستبابندی چې چه دخرای حسمانی زکاعت سلورم چه قبل و آدوبا نکلکی او پینزم چه کل آپ عجزی او تکلیف پیراشی نو اگه کی مکلکی دانا چه مالدارای چه کلک دے اچه عجز شنو کلک ندے دانا چه روغ بوٹر نو او چه لغنی بیمار شنو کلک ندے پینزم چه تا نپا جزائی کی گوی انا زان تا پا په تکلیف ومصیبت کې موري د علت صفات ته مجاهد دي چې زیاد لذی ځکه کې د علت صفاتي صفات, صفات پکې نه ور جاهد نشي کولای هغه به ان منکر کولی شي هغه کله مودې پیسې او چاورګره نه به رد منکر نشي وي دیم کې ملکي امن وي کمل کې امن نه هغه زیادشي ګولې چې پکهن کې عمل ني ناغسنګ لاړ شي جن پکار دي چې کینک امیري کسان وي چاغي امن قائم وکړي چې د شپې دغه په کوڅو کې ندو شي دا کومسوب نشي ورسته دا غو ظلم نشي کیره کچله دا امن ني نجمو جات یاد لنی شي امن د پاره قانون ذکر کو چې بدلاوه ښایي ځالمن نه ان کامر کوي وروي کم ملکی چه بدرز آلن اغستیشی ناغ عمل که بدرنی نیشی راک لید. اغا ملکی جب اللہ درون بادشاو ایمان راوڑه او بیت اللہ کی تواف که او بدوری سا پیڑا وارک را. اغا حضرت عمر رضی اللہ تعالون تا فریادو که جب اللہ راوختی در وی تاولی سا پیڑا وارکی در وی سب دے بیدب او منا مخی که در وی پدی بلکه سفارش وکړه یو بادشاہ دې چې سپېړب بدور کړه بيځتي به حضرت مروي نه د خدای یو قانون د نړی په د خدای قانون نافذ کول خير من ان تنترا 40 سنه تا چمن جما سلوې آبادی مذاغه نما ته دا به تر لګي چې د خدای قانون نافذ کړو بدو ته کوړي گا اجبله شیطان ڈاو سسوا چیکی را چاہتا بد مو آیا نیم قرآن رد ہو بد تا آیا و خو تا خو آیا ادا لا پزنگو ترکشا ملک اعلی عمل کے ریشی چیز ظالمنا بدلاغ استے کی کل چیز ظالمنا بدلاغ آخ لے نظلم نکی یو کالی او طالب چنے والی ناغا را گئی ماتای فریاد کنمائی خان در شروع ماغ ما تا پاسا ماغا او رسوله سره قابلم ما ځنه ځنه سپېړو ور کړې وې دوه به یې کولا نو ما ماته به یې ویو کنه تاسو پهړو ور کولا احمد په ځار ته دیګا جمعه کې حتاي مقبول مکروه دی ما جمعه ته حدود نور امام hội کول ما په ځار تبارو دیګا روزي چې دې ته ما سپېړو ور کې څه څنګه ایتاله در کړې تنو به ما چې نه به اگر سا پریڑا اوڑا لے خلق اگر قتل پڑ گئی تا پریو تا اما تا چاہیے درس حضرت عمر تمامی جبلدر اوڑ کڑیو اگر تولو تا پڑی رسو کڑیو دا خویو طالب لار ظلم ہو لیو سرے کئی ادب دیوار کی انسانیت تیورتا ہو کئی غسری پیو کی لیکن ظلم اوڑوانو لی کہتا ہو کلک ملک دا قانون نافید نی زیو قدر لیو پڑا او حاکم بای وکیلو نیسا حاکم ظالم بایمانه مجرم تاوی تو وکیلو نیسا چه چې جی چه تا خلاس کنیسا چه کل امال که دا طریقه نگه امال که امال رازی فوج اشته پولیس اشته کورمونه لکونه هربونه لگه خفه لگه لیکن کال پا کال جرائم جاتی گه نقضا یاو قانون نافذ که چه کلی که بایومش ری او غاوزه تفسیش کهی چه چه پچاس زیعته او ک غټه سزا ای نو غبا تاریخ ته پېښه د ګپایوو څخه امن قائم نشته د پاکستان کې نومادي ਸੰسار کې په دغه قانون دیوچلې دغه قانون نه چلی او شریعت چلو شریعت ناشستو مو جنو حضرت اسلامي غواړي چې موجود روم الله شوم چا پیرا مکور نو کور کې کور ورته شوم په ما شومن به ګناه وو سدي دابا اموز وقتی حاکم کو قرصہ بناستی دا تا پوستے چې چیتا اموز کو کنا حاکم بیمان ادھے بادشاہ بیمان ملک بے غیلط ادھے وائی دی مسلمان اصطا ہوں ماں نے اراد چاہتا پوست کرو جدا حدیث صحیح دے چی دولو ذرہ فوج دی مسلمان او رسی شکست بنو خوی محسی حدیث سندان او مطنان ای بنگال کے نبی حضار فوج اولی شکستو خور سلنوی سے دی ذرہ ما که مؤمنان له نوې شي که چا به علی مدد کوي چا به په سجور کول خدای اندازه قوم سره دی دوه لور دی ده حضرت او اذر خدای ورته ما انته کو نه نوای نو الله خدای ورته چې مخلوق توله سو چې دوه زره فوج مؤمنان هی نه وي بش ګر نه کوي په کوئی کنه څلوي قص په جنا ده کې چې دعا کې دعا نو الله مړه بږي کې ته څلو کی به کړه راچټو د جناب راغلي مړي خان ته وایي دعا وکړه نه زه حاضر یم راغلی ما ریادت لپاره استاد لپاره امن قایمېږي په اجرا د احکام له ایو داږي لپاره یو قانون قران خو مې قصاص بدل ظالمنا دغه قانون الله خو تقسیم د اموال بالقانون قانون مال کی وی شی نه د الله په قانوني وی شی ملک نافذ شي قانوني شریع نه شي نو مل بچري شي مال په قانوني شریعه سحت متبر ملا لطن زور او طالب اجز لایوانا دا قانوني شریعه دایونکي زکات یو سره راځي دې نو غل زکات ورکه ثواب کې زکات په لکور ورکم فراتزیانو له چتاو مدرسه جوړ کړي چې خلګ ګمرا کیږي فور فنډمنټ کې لکور ورکړه چتاو مدرسه جوړه کړي چې خلګ راځي شي په قول کې غبذتیان پنجا کې زر یو لورک چته د حکومت تعریف کې تکرم موحدین دی د قران خدمت یې غیر پیسې دا زکات تقسیم دي اداي صاحب به مخلوق نه کی هغه ظالم چې ظلم وکړو او ځان ته صدر ضروري بټونه غوپانسي شه نو دا بل چې ظلم کوي دنه محاسبه نشي دی دا په مدارسک وتی دا قوانین قرآن ذکر کئی چیز دیت قوانین و پابندیوشی نملک املک املک املک قائم دیشی اکدا <تصفح> نی نملک املک املک املک قائم دینا دا سلو امور دی یو قصاص تظالمنا آج تیوصل اتا ہویا کئی ادیم تقسیم دا بالقانون شرح یوصل اتا ہویا کئی چه ارکانو که لوگو تنده راضی اصطیقینا ناغیره مسلد روجیه ذکر کرده چه ارکان لکوی مستعید بی ناغیره مسلد روجیه احکام قرآن طبعاً ذکر کرده اصول اصلاً ذکر کرده اوصلورم دا محرماتو نا نهی ناغیره مسلد رشد ذکر کرده دا صلور قوانین یو قانون که ملک د ظالم نه بدلا غستې شي قانون چې د ملک د مال تقسیم د الله په قانوني درن کې ملک ارکان تلکی لوګي تنظیم کیاري سرورم کې ملک اقتصاب د محرمات ني رشوت حرام دي کله چې ملک اقتصاب د محرمات راځي نو ملک نصیپانونکي هغه مون با انیشا پجن گوجداري نو څلورن قانون ذکر ذکر کو حرام مخري په حرام مقرره سره ملک به بدني راځي ارکان باندې او بل سره دشمناني او کله چې تاسو د حرام نه ځان بچ کی الله با غمن بچ کی قرآن کې صورت مایدا ومی سپارید بیم مکی انما یوریدو شیطان یا ایواللدین آمنو انما الخمر والمیصر والانصاب والازلام رجتم من عمل الشیطان اے ایمان والو شراف, شراف جواری کول والانصاب درگاونا والازلام پالونا غلط دا سیزو نچیدی ایمان والو رجتم من عمل الشیطان دا پلی تیلی غلی عمل شیطان دے اول پسی بے ہوئی وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ دا سیدونا تاسو بندائی دا اللہ دے کتابنا دا سیدونا تاسو باقی مل کے بینکونشتے دے سودنو جواری شراب سکلشتے دا مل بشکے دے قرآن کو لنده نکوه خیلی دی دا بند که انتاسو منتخف شئی نصورت کرت که دا مجاید او سفات دی پینزد آقیده پینزد آرکانه آرکان. <coughs> چه دا, دا آقیدت لکی او پینزد دا قعداء سر تعلق او صورت که دا ملک دا امن سلون قایده دی اصول یو بدلا دا ظالم دا مال پا قانونی شریویشن آدم ارکان کلکی دل سلورم نه ده حرام چه کل دا ذکر کی نپده دغن ده روشنیه چھئی لحج دکرو کی لکسن چه پا حج کے, کے تاس و مال لگوی او زان کروی نداگی دیاد کی بمکار کوئی آدم ها دا کی چه قیطال خویلتویل دی دا خوبا دم نیدا نداگی جو آبورا کہیتی آو ا دا دغه پر یو قائد کی ټیک ده دا پیدا چې سره ډېرې فائدې ده پر لګ نقصان وړت کوي پزما کوملا ستاسان کړل اٹولوګنا ستاسان کړل درو چې په فائدہ ډېر ده سره پرانت کوي زمیدار زمیداری کوي لاو کوي غوبن کوي داسره ګرانکار دي په فائدہ ډېر ده نو دا کوي دا چې ډېرې فائدې سره لګ کړه او کوي دا رنګي یہ اصول <تصال> ظالمان ختل کا نور با پرست ہوشی اداللہ بغاوت و ختم ہوشی کہ تو ظالمان نا قتلے نداللہ بغاوت زیتی گی اپا ثبت بغاوت اغید یا حنم تزی <تصال> نو میل میں اس کے دائن ذکر کئی چہ دا ختم کی ندجہاد تپارا درین امر چہ کور رو گی چہ کل کور روانی نسرے بجیاد سون کی چه او اوزیع کور کروانی نو قتلیشی بار چه خدا خاون کور کروانی او با خدا نو او او اکتا ضمن دامان امکی چاپسی دی او او اکتا ضمن معاشمان را لپڑاگئی کپری دی دیو جنت کور د امن دا پارای اطل اس قاعده ذکر کری دی چه دا اطل اس قاعده دیتا اصلاح و المعاشره یعنی دا ګوند د تیرونو د گزاره د سمونو طریقې ځکه چې کتابونه راوغه د فارابی او دانه د دواری ځای په اسلامي معاشره لیکلي هغه وګوره د قران اسلامي معاشره وګوره چې کوم پسنګ سمي دي دلته احکام دي ګرګړي یو کور پردي سمي چې د کور مشر خرج کړي چې خرج نه کړي نو خځه زامن واي وایږي نه چې هغه جيب کې کور کول کې خلکې جوړاې جامه درمینه ورکه نه دې ته کې چې ختم کی ان زيات بوول کې چې نه هر پی چې کله داني انو کور تو واخی زری صاحب واه تا کله دې درت سره غله دې اوس ګډه شعر یو رو دې نام خپو مې ولي خپایې و بس بیا زیرا برنامه مولانے د داوځیه جوړه تا تا عملونه چې مال درد مې اخته وین چې کنه دواخه بده لودای شه ورته وینې جماعت کې کنه چړو وره اومون دم راړه پدې چې اگر بیمار شه ما ته پته نو نو پلاری جماعت کې پروته غوره کوم چې دغه دندم کی مراد د علاج نه وته خبر شوم ما جراو سر اې خېری درجه کېو زمو علاج کامیاب نشه نو پلار پیسې دا لا غوړه ده حال لري زیبراولېږي سر بیلوندي زبې کې سبق پسی نه بابا چی سره کپڑے نه بابا چی سره پیسې الیفس نه لري ناغر که طالبان یو مختبو دا کبل ما خیبو او هغه بچار غواری سبق بینی کله چې باده د انفاق لار کینی ناغر آمدان تباو بربادشی تا کور گٹه افریس کې اندل ازی تیرا و ترشیز اپا خدایس پارلے داستا ایمان دے داستا انصاف دے دین پاک نکے اولتا اغا با گٹی دا تالب راڑی نیو انفاق ما دیر سمت ډرلار کې نه توری چې دا حکم 245 کې دی ال انقام دویم ال قطال چې د کور مشر لټوي او مدافعات کوي چې چرته کې تاګه تو ني نو کولای زیاته وګړي څو کېږي چې کولای لور د پوه دیني چاغې کې ماده قطالي چې سره یې ځته د غوڼه سرکې چاغې مدافعات کوي ال قطال دریم هر وخت کې تعال دانا چې ته وایې چې د دې کو اما او د سر روانم ان کاشل حرم وي نه کې وکې تعال کې سرون د محرماتونه ځان بچ کوو خمر چې ته شرابو سکې نوстаўات بم شراب کیږي لته د غي مکه ګنا کوو او کو خامخه خا کې نو پټې کوو غره پرنونا بلو درد اجازی کرکو وی خافائم میں اولے وی دفلانی مولازی اے سیگرٹس کے موٹر کے ناس تھی اے سیگرٹس کے ہی پوٹا اگر دور لوئی سڑے او اولاد جاسی شرف مورت اے غمال حرام بی جانا اَنَّهِنِ الْخَمَرْ اَمَيْسِرْ بَلْحُكُمْ اِصْلَاهُ الْيَطَعَمَا ایتیم اصلاحو کا کد ایتیم اصلاحو نکے نُصبا و تمر رحتا سره نه وکړي تا پیر احمد نه وکړي یو دی یو د دې ساتیا نو ماته یو ډېر زما نه خبره ده ماته یو یو تا په څیر مور کوي دامور کوي نو بل ما سره نه کوي نور نشته ما اهمه مسله ده خو زما سوا خبره کوم شي یو لري ما مسله حق ده کنه یو حق ده ما زما سوا خبره کوم شي یو ما زماوالد موږ زه نه sewul su kanum ازما درلو من کشرانی صح جمه اوسر زیوا په زما نه کې متبر سری په کوټه ساده پسرو کوټ نمبر اتلو ساده متبر سری نه او دا هغه جامي بدلټي څنګه مال والے سره جامي جوړې کړې نو په پیسې او جامي د پینی مینو جوړې شي نو خلق و آلکان و او الکان او کتل سورخ سجامی دي ري چابي او كونجي لټا پاو شي دي ما زم ما پر مشوردار قصادار اوخي جامي مو يتيمانان نو زمږه سنا هغه ته تاسو واسو کرا کيږه ځاني اما ته سردي اچي دي نو ته زمونته پر خوي نو مونږ دا دای نو مال بخواي هاجر راکای کنه خدا دې ظالمانی اصلاح ویه تا ما دا شته ده چې دې تیم اصلاح وکه باغ رحم وکه زما زو کور لکلي منس کې اوسم شته زما ده کور دلاند دنګا ونديان یو څړې مرشل هغه د زده منې تیمانان پادیشو مورې پاتیشو نو هغه بغو خراره دې په پښوا د املیان براتره غره دې پاتانې اغه د ځان او مېزمن وسره راغله خو دل تر ازي غيږ بګاله اوس کو ډېر مار دادي یو د ماتا بډایوي چې ګورځي د جمیش په کومه ته په لدارې د لږې قرته دي اتران ناراضي د سرېلو بنيم کرن ډورې لرانې نه چې غم خديزه سره وکم مشرقو دا مازه کې سوچو کې جزاب او عجبا کارو جنگ راته پیداشه کځي حرام کړې کنه دنه وماذا قال اصعر بي ايهديني سوا السبيل بلای ما ته سیدا رخه ما قابوشوت مودیان راجموش هغه هغه وخت کې په چم کې بيوتن په کولا زګه پیندې په څه سيروا تا زمانه کې اچاږستې نشو کې سيريمي چېم کې وځا په خطر نقصان کوم دي جوړیا وځهږي چې هغه نه څه په کولې نو وخه که ملویان چرچا کي راځي او ما شومان الکان را له دنیا سپيرو کي نو شي د پلاښ کوم پره دا ستاسو پلاښه ده تاسو نن کي ما غیتم کته ملویان تم ګور دا ملویان ما ته وایي چې شروع ما بالکل ما از بسم الله او شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمن انما يا اكلون في بطونهم نارا وسيصدون سعيرا ما دایا تلص دلیمو خو پیدا ملیان لازم دیو تما شمان ما baitemeda ما شمان را وره چې دا رودای ملیانو کیچې دوا ورته وې خاص بچی امه ته دنه کینن تا مکی برین شو پڑے ما پوغی را اصل مشمر نه کو مې درته کوي بای بای یو رودای هغه یو کړه پوری کړه وړیا پادې شو ملیان خو نه ما <مائی> مې باې راشه اوسه ډوړې ور کړې شو هغه لو کې واغسه ده زما کور بل او جوهر سره مولیان او سچو د کورته راو اېد کې باې پمنډره وي بچیان مې هه و دې مولیان دا ډوړې ور کړې ورته واخه کورلې بودی ا ډوړې نه کورلې یاره ماې باې په ماسله لېشتای ماله ځنګوري و نه وای ماې جمعه شپه دا وای پخ کړو خلک ولې اځه مړه راته په کوګته به د سړي رو باندې کومانه به پټیو ساتي دا فراز سم کو میمانه ته پوسه می داغه په هوځي خل بچوله او دا غلب د زوی روح ته سواب رسوي خا ما بیا به ورې په کوله ما جوان بقه اسلام لري ته ما چې دې دې تیمالوکې نو سبا باغ نه لويږي سبا باغ هم غلويي تعالی د ملک د معاشري یتیم ذکر هر مظلوم طالب دی چې دا وداي ځت مې چې تر تا قفان دی دا غو عزت دا لري چاګه په ادب کې بې وстаўه علی درګه څنګه خبرې کتاب ګور دا د غې عزت دی ماته ورو دي ملا چېر ته دا کې یره می مې په مې سو ویم سره لاس کاله تیر کی مونږ یو کې تا په یو کې دپتا دور مې تي ځان سر در باندې ورپې مې ماته وایو ماته دا په درس کې ورزره ټم ډېر غوړي ګلولې پیژنې زه رټم ډېر او بدر ډېر پم زم ته او چا وې دي چې سره د پدورا دوه طالبان په مې نه ما زو د غي فاده لکم لار امور علي ګلو د الله دین دا څلور شي دین زګي پرې پیژنې دا چې لاسکار تیر کنه تا ورته دلاره الله محمد صلى الله عليه وسلم ان دخلي دین لکړي او ما سره کې راشي او خېمه او دا کې دي احکام مو خېمه اذ جن معاشره مرتبه کې چې ته به راکړې نو ما کل رمضان اخر ته شي نو غي جړګو طالبان چودې ملقه متباکرو پلان یو ساسره لاسکاره تېفیو دلته کې مې پدې دوه فتو کې دین ځکه خبرن پوته خوخه مې چې دا استاد مرتن زومګه 10 کاله تبا پیریږي کوم خیر دې وخه موږ پمړېم نه پرایشته کړل داګه نه کوم تاسو وایي نه ظلم کړل مخدوس سلام امیانو سرهم کړلې طالبانو سرهم کړلې امیانم تبا پیږي پرایشته کړل دا غي ته ونه چې دې مرګ یاوته پرایشته که تاسو ویندي پیږي دا وزه تاسو ووم نه پېښ یو سړي سره کا دا موائی چه اگا لاس پیو او خانده اوتا نا دا اگا جولای که فائده او آجو دا اگا عزت برقرار که پا اگا ننگ او غیره تو که نو آگا که دیب ناکارشی نو آگا با فتانن کوری بسا چی قرآن اصلا دا معاشره چی کئی نداس قایده ایک دی چه انسان جوړي. تا اگا دا قرآن درو توحید ما صلح دل تنیشته نظر سالک دلتا بل مجمون راضس ایت دا جوان دا تیرول و صحیح طریقا اکوئی تی انسانیت تی صغی خفلی کل چی تف دی طریقه نکتر روڑای نکتر روڑای نکتر روڑای نکتر روڑای نظر روڑای خوش آلی ویجرم پریشان دی تاولی پریشان دی خدای صرح دی بد کری دی اغلا د شریک قتل دی مخود صرح دی بد کری دی پاگئی دی ظلم و دوان کردی تا نظر ذکر پریشان دے اتاقی کڑی نتوائے اللہ و ماتا مافی کئی ماشیر کننے دے کڑے دفراین امید کومشی ماتا با اللہ مافی کئی او کغم درد راشی نزمہ عرف شے زباغتا پریاد اوکن او اغبا امداد اوکی و فا تقریبا صلوح کالوی کی گی دکاکا سے دیارت کے فتب الدین یو پیر پیدا شو یہ عورت مورید راولے گو تته د ما موریچ غره به پنه شي ما زریه زه خپل ميزنشن کوړم او زنه کارونه کوړم بل رات بهاره سالو ته قالو خبره را پدریم دل کراغه ما مسئله تنګه زه به مالک توم نو د حالت ملي قراني الله شکر دې وای او چې زه به مالک توم ما تنګي صارله حل کونی سر نه جاسوس او حکومت গ্রেফতার کړ نووبر 5 کښې کوو یو کال دی غرت راغلو پیر دې ضرورت طالبان ته دا نامدیان براتل او مرضیبې کور او چا ورنډوړایو ریچاس مورید راوې اما ته وایي پیر سه وایي چې ټول ملنګاله دې ناراضي یې را ما زو د قران طالبم زما یې سوچ کونه به قران کې څوک یې شو د بیا راغې و پیروي چې راځي څنګه زه کار به پیالو ما حالت به بږي په دې اندل راغې دې زایګو عقل کوم پراماته ټو ما تمه سره دماغو سکه زب خپل مالک ته ونه وي شي دې ځینا ما لښ په ما خپل داسه زالیم څنګه کوي سره زپه نه ته سمسن ډال تورسی نم بس کې د شانې غموري دراغې ویدیو په لای مای ز پنسکه ویسه وای مه سې پڅوږي په پیرسه مه پیرسه وری مې موږ دا وړاندې نه راځو د دې د خلکو نه پرسنو ته کوړې پیسې ا دیره یې مه څنګه را نیې وی بس پردان بیه ریږي د خلکو نه مال تر کو پردان نه ریډو مهو قاندل مه درو درې اوښې نه لې ویچا مه مارک په خپل مال کې تلل چی څنګه څنګه نو مه درو درې اوښې نه څشته په خ라이 ته ما دي نو خ라이 کمزور نه دی نه اچارنه دي چې کله تار ته فریا دیږي اوстаўه رې په پریشان نه کېنه په خ라이 ته ازار کړل دي م플وق دې هزار کړې د خ라이 سره دې ټګي ټوري کړل نوстаўه رې کله مطمئن کیږي غوڼدا کې خ라이 مستری کېږي او نه کمی دي دا قدرت چې حضرتونو څخه دریاغ نه راو او یو بھی جوڑ کرو آغا قادر دے گا آغا نکم ایگا او پا شرط دے چې تا قرآن دا که اصلاح المعاشرہ چې تا اصلاح دا مخلوق کری دیم بل قانون ذکر کئی دا آغا چانا چه بی دینی نفرت کر آغی سلسلہ کی نکاح المشرکات که خیستا خدا دا شریف دا عدبنات دا کوچی عقیدہ خاند دا مصلاح جوڑو خوصلنے کی او که چره بل فرد خلاف تو قرانیو کو شرکیو کو نستا غنقام ماتشه متدینہ چې هر متدینہ صاحب او هر متدینہ ځان ساتي نو ته چې ځان ن ساتې نو صح بل د خپل ځان پواز کې کول او جماع فل حیز الای کی منګوهلا پاتیسره جماع ن راوړ کړه سابدن د الله دعویٰ بیضائی نی لگے نحن حیث بل مقصد دووتے خضی صرح زائر زائر زائر زائر زائر زن مقصد بدی دا اللہ چی بچے با نیک پیدای تھی عزب دا اللہ زن کے لگو بل چلکور خم نی دا اللہ تعظیم خضی بیضائی نو منافلے الالعیلاء خضی صرح گزارنی علاؤ کا اطلاق اجنګ سلو دې وای زمما څنګه ځارنه کی خبر اخلو موږ دې تنوږار د الله دینه فتاخشم اجنګ جوړ کوم دا د کیسل د رضا خدای تعالی که شو د بچی په ساتي علاوه دې نه ساتم مویز مذاقه قانون مسلدر رضا دا د دې ادت متوفان ها زوجها هاون دې مرش نه د کون دې ساتله احکم دم دارئې وصیت او حکم مو ته دا تر ده اصلاح د معاشره سمته د وروکي معنی شو ورته دانه مخې موږ ورکلی د پاسو مولا راغې وې دا رسټه وې دي مازاد زړه اندی ته پریشانی داده مالو دی داد دا دا دا کا مینه دا نه کول نه ری دا کولو دی چې دا د شو نظر همیشه خوش او تا سرب غمی نظر بده همیشه خوش آلی او تا سرب تکریفی دادری امور للجهاد یو جهاد لا لمجاہد رینی لس احکام پینزد آقیدی اپینزد جو آره ہو دین دمالک امن ادغید پارسلو قوانی ان قصاص الظالم ام تقسیم اموال استعداد دار کارو نه نه رشفت اذرند کورنه اصلاح چې ژوند دي معاشره دي سمي مې نو کې زبا اشاره کوه همت کې موضوع شي شه ده دا هغه موضوع الله بیانې البر مصدر ده نو مصدر معناوم کوي اکل مصدر پچې غې ده شفاعل معنا مستمقي ندامانی کی, کی ندنی کی منحصرہ تشفیمان کی ندنی کی منحصرہ بشپم کولو کی چمک مشک مغه تاره د الله پهوګم چتا متد داره چې او کار دې نه کوي او ګنو دام د کامل مسلمان شم د دې دمانی موحد موحد بشین نموز وپری دی موحد بشین انفاق وپری دی موحد بشین او کلو عبادت ور زال نبل یو هیو لهونه سپی جونتی په ممبر اولیاء تبدوی نه کانو خپل تبدوی ندنی کی منحصره هړول ان مصدریه ده هړول ته موږ نو تاسو په تر دفه ماجن کوما غري یا ندن کوکار کار لیسل بار ندنی کوکار چمکړی په تر دفه مش کومو غري تس موږ یې ولکن البر لكن نه بار ما نه لیکن نیکے والا دغه سوق چې دا نه صح کام لیکن نیکی ولکن البر من امنہ مزر من امنہ وکړه لیکن نیکی نیکی دا چا دا چې من ردي پالا پرودا خير ولکن البر بر من امنہ دا نه چش موهيت چا کندل کو اولیاء تا کو علما تا کو ابدر له وای زمو اخي له تا ټول مو ندانی کی داچا چمخړې په ترودمه شي کومه لري بس لیکن یې کی نیکه والو سوک لیکن یې کی وکي داچا دا چمن اړی پلا اپر ذاخرت په فرشتو کتابونو پام بیا کیا کی دې کتل کیا کیده کې دې मजबूती دا پنځه ذال کې او کای مال سر زمینی دې دې مال سرا چې په مال مې نه او بیا مال لګي هی زمیل منتراجیرا او هی جنیر الله ته راضی ده ادارا لیکن ور کوي مال سره د مينې ده الله زه را ورای سره مينه ده نو هوا پون مارو ارتوی هو علا حبی مسکین سر زار کی راضی هغه کمدا ډول معنی دي او چا ور کوي په پلو کولو را القربا چستا دوسته قریب ده په ایمان کې تا دا نه چې پشیرک کوفر کې په مشکو نه الاطلندا دي هغه تا مرګره کوم توحید او سنت کې دین پاهو لګو چې تاسو سره سره د موحد اغلا ولو تا طالب دې مولا دې مرګره دې गवندې دې یو ولیتاما ایتیمانان تا مسکینانان تا هغه بیا سوی چې او مسکین دې مسکنات نه دې مسکنت وای غربت توذربات ضربت مذلته او المسکنا ايو مسکین دې سکون نه دې امان دمطمئن دا کدا چې مصدر چلی دا اصل دی او دا فعل او دا یي متعلقات ته فعل لګن نو د فعل او د متعلقات معنی بهاله صحیح کې چې مصدر یو کېږي کوم مصدر مسكين د مسکنت نه وای غربت معنی وای او کوم مسكين د سکون نه وای مطمئن دلته مسکنت نه یا څوک اول کورنل سابير مسافر مسافر چې کور پیډي طلب دیلم لدې نو چې طلب دیلم لدې داغي کور پیډي jihad روان دي اغه سفر د ماشیر کینی غیر باغی ولا آدین مننه کوي وا وسایدین اغه وټن کې د فرض دین ځاننا شامل کړی چې جماعت کې سال سوالکې پیسې اورکې نو بار با ويا پیسې چور کړي لر سر تاسو ذکر جمعیتوں نے دین کیوشی داغنگی امام محمد ام یو قول دے یو دی زان لگوکتن ایو دی دین لگوکتن سائلین اگر دین لچو گواری وفر اقاب اپخلا سولو در سٹرون کے ظاہر امانہ دائی کئی غلام دے موو اینا سٹنگ بند پا جہالت کے جاہل دے نکوئی نو پیسے گوکتا لا شک لا لا شای جیس لا داغنگی څټي باندې د کافر ولان دي له ناګر اور کا مهاجر دي اغل کا وقام الصلات اره جاري کوي موږ او اور کوي د فرايب راخه زکات دلته برخه را اکل مال من کی عامه شلباسه با باسات بو اس نه دي بو اس وای ته اذرره فل باس آئے پاجدائے کے وضور آئے اپا تچلیف کے پمصیبت کے کاجزوی نومر کے فل باس آئے پناچارائے کے فل باس آئے اتاوان کے وضور آئے پمصیبتوں کے بیمارے وحین الباس اپا وقت جنگ دغدی رشتنی دغدی متقیان قرآن تعالی آدم رحمدیم ذکر کو دا احکام جی چاکی و دیم حکومت منظمات له اصلاح سیاست مدنیت جوړه وای ایمان والو مقرر دي پتا ځوان دي بدلاغستل په مړو کې قانون دي کوته په فرض معناونو کړه ایمان والو خطاب خلکو ته خطاب پتا وسټه چې په مرګه بدلوال کړي خطاب قاتلین سره کتاب مقتولین ته ورس او تاسو بدل راستې لفظ الا سراړی جټول شي بادشاہ ومن کئ تازوونکئ تاسو بدل الحر بالحر دیتہ تنسیس نوې تقابل دیتہ تزیدوی ان کنل قتل کړي نر موځلې شي معنی دا دانا چه نرده نرده بدلا کشته او نرده غلام بدلا کنیسه آخو ان نفس و بین نفس مایده که دی مطلب دل رد دو مشکینو دو ده مشکینو ده ده ده ده مشکینو ده قیداو چه کلا لو شدی بقتلو کو یهود و مشکینو نویده ده فیدیو آخ لگی چه آجز بقتلو کو قصاص که نو رد آگه کهی لکه پدی مل که انگلیزانو چه انگلیز بقتلو کو نویده پانسینور که دیا اوکي هندستاني پاكستاني بوکو نړیوال کې دیشو دارنګي ک امي ګناوي کی نپاګرت کې حسابو کو نویدا څنګه در سند شه در سند شه دلته کې تخصيزو تمبه الحر بالحر انکنر دنه مقابل کې اګه غلام له غلام مقابل کې اګه خزه له خزه مقابل کې ان فذ فقطل کې ک نر کړي نړیوالو نوازو چه عفو قریشو دتا درور دتا رفنا سشه سشه یعنی ده پانسائر دقی ساس من نمرا قاتل آغا قاتل چه دتا عفو شوا چه منگر لوگن تاسف نیدو وجن دینا فاتباعن بالمعروف نو تابداری دیو کی پخیطرئی کہ اتباع تابداری مطالبات مطالبه د که دا غاق وارسان دا مقتول پا خیر طریقه مناسب طریقه چه هفای قاتل توقرا نو دای دی مناسب طریقه دانا چه مونتا محف کرده اللہ کلو روپی راکا اله دی محف کرده مناسب چکم دیئتوی نگه دیو باڑی اتباع مطالبه او دا دی که قاتل الی دی تعلیب تا دا مطالبه چکرده دا غاق چکر وارسان دا مبتول. بے شان په خیته کې په خیته کې دوملی دي یانه زرد اور کی کړي دي نه او په خیته کې میغیر بخشین کوي دي نه چاغه سو مناسب نو کومه ورتا دات په کواله درپنا او مې ربانی دا خدایش احکام نرم کړ او مې ربانی وکړه چې تاسو دین توګار شي نو چا چې دېته پس دینا پس دین سو دیائی واغستا و غیبی امنکو ندر دیائی اذاب ننک اتاقلا بدل آغستو که خجون دے ای اکل مندو خامن خوا زانو سا تی دن آغستو نا بدل آغستو نا بدل آغستو نا بدل ظالم ناقلی زا اغغلائی که او حضرت فاطمہ او ساما سفارش لگو جن احمرت و جنتاو کعن ما فقیفی و جنتای الرومان حدیثی را دیو لہ حضرت انگیلہ سی سرشو کتابه ائ انارچانا چوکړیږي اوسه شر په دې پر قانون را باندې رسو کوي چې ما کې کوي یو قانون د ظالمو وزله او صدیم کړي پشته پتاه باندې چې حاضر شي او تاسو زمرد کفي دي مال وصیت مور خپل خپلوانو را بل معروف الایته متفقانو آیات منسوب دي پرې مفسرینو اټداه کې مور أپلا مور دوری شوور کړي پلاړه نه دور لوکالیت سورۃ انسان نازل شاو او حقوق دمور اطلاع بیان شو نو دایت من څوک شو نوای ما من معروف معنی قانون دشری معنی اوضا شو دیشته پتاه سو چې حالل کیو تاو تمار کپی مال او مال اتبان اطلاع ته شر صحیح مال دی وصیت مور اطلاع خپلوانو تا په قانون دشری چې زمړ او زمان مال دا اللہ پا قانون نوی شاید دا معنی دا نو آیات تنسخن کی اصولی کیوئیلیو چرازی و, و سیوتی و افسر مفاصلین ردی قائل دی کہ آیات تنسخن بچیگنو دا سی معنی ہوکا سمعنی یو سر امریل امور اطرار تاوی چه گوار قانون دا اللہ پا قانون نوی شاید فکر تکیوئیو یا کرا کل کلا والدین محروم الارث او زی امری لکا یو دادین کافری نو خفضی جزان نو اصی مال رو رو که زکر چه یو کافری نو میراث نیشوده مولانا سندی رحمت اللہ علی زبری مال شم او زمان خو مورو ایو زی امرزو سکم سرمان شو اقا نور سرکنو یا ما روی چه زمان مالی خودم موریستن ندار نو ما داید دا مانا و پیش زمان مور لن برخور کنی او مون مانا کو معروف از واسه مانا کهی لایق دې په متکهن او دا وصیت حق باندې لایق حق ځمانه نه چې لازم دې ثابت دي د یو جنہ حدیث ذات لو فکری راجی اللهم انی اسرک به حق السائلین داغه معنی خل غلطه کوي په حق راي مونږه معنی ته غلط کوي حدیث الله تعالی سن کو سن ساجوند سره لایقې ساجوند زاد هغه سالو کې حق سائلین دمنه ته لایق دې غختون کو سره چې غختون کو لته دې حق ورته چا چې بدل ک د ورځې په وړاندې واورید رغونات بدرولو په خلکو دغي بدل کی الله ورزون کې پوه د اوه رسول چې دې د اوشت کون کون دمل جنافا یجنفو په معنا د حق ما ورزل یو زی یری د چپلار با په توسیه کې دا و ایجاد نه دی او ما سره به دې نو سره یو کړه په مهل خپل دې دوی پرځته وي چې پلاړه ما محرومه کومه په دا یو کوټره کې نور دېدار کې نو واره نو ګنا نشته الله دې په خوندي دو ربان دوه ذکر شو یو د ملک د ظالمنا بضاغ است د مال د الله په قانون ویشل ښاټ په قانون ویشل شي اگر ټولاتې زیروبه طالب وي وانا جنازې طالب دې <تحوش> سیدر کې یو نا من. پر پر پر پر او ار د الگ اگري تخفیق وې د مړي مکو نه کې یو ناني ودی بل راځي دمو چنتمو هیدینو اگله په حساب ورکړه بل راځه سی هریا درو اگې تخفیق دې مړي مکو نه کې یو ناني ودی دا راځي دا ساته چې لري دي ساته ان د ودتون شران هغه بل اغمولا پس بگردی، طالب اجز بناس کی، اغبارون کی، مفت گناہ کی، یعنی مفت گناہ اور اللہ کا طبق اسمہ شرکے گی کہ مسرف نہ پیجنے، زائر نہ پیجنے، دعوی پلان کہ رہے قانون استعداد دار قانون، چھے پلک کی، حضیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائل چھے کل کل پیبل اکھ پیضائی، اکل اکل اکل منڈا ہوئی چتا تو پلک